это руководство по I sretoše ga dva, pjesom mučnika, izlazeći iz grobova, tako opaka, da ne mogaše niko proći putem onim. I gle, povikaše govoreći, šta hoćeš od nas, Isuse, sine Boži jer si došao vamo prije vremena da nas mučiš, a daleko od njih pasijaše veliko krdo svinja, i demoni ga moljaku govoreći, ako nas izgoniš, dozvoli nam da idemo u krdo svinja. I reče im... Idite tam. I oni izašlioti doše u krad do svinja. I gven na nogi svkr са svinja, у море more i utopiša se u vode. Od svinjari pobegoše i došovši u grad kazao se Изобесо мучника и гвоз сов град и свете усус свет Исусу и видевши га можеше да од из његовог кроја и ушавши у гажу рече и додзе у свой град уврено оно Divljaše se narod riječima blagodati koje izlažaku iz usta Isusovih i govoraku. Nije li ovo sin Josifov? I reče im, svakako ćete mi reći ovu poslovicu, Ljekaru izliječi se sam, što čusmo da je bilo u Kapernaumu, učini i ovdje, u postojbini svojoj. Reče pak, zaista vam kažem, da nijedan prorok nije priznat u postojbini svojoj. A vajstinu vam kažem, mnoge ludovice bijaku u Izraelju u vrijeme Ilije, kada se nebo zatvori za tri godine i šest mjeseci i bi velika glad po svoj zemlji i ni jednoj od njih ne bi poslan Ilija da u Sareptu Sidonsku šeni u Dovici. I mnogi bijak u Kubavi u Izrailju U vrijeme proroka je visejan, I ni nijedan se od njih ne očisti, do neman sirijanin. I svi se u sinagogi ispuniše gnjeva, kad čuše ovo, i ustavši, istjeraše ga na polje iz grada, i odvedoše ga na vrh gore, Gdje bijaše njihov grad sazidan, da bi ga bacili odozgo, ali on prođe između njih i otide. kad u ovo kaotično vrijeme gdje svako vuče na svoju stranu i svako neku svoju priču priča i svako drži da je baš ta njegova priča jedina, ispravna i najbolja i da je treba posvetiti važnju. Divno je takvo vrijeme mi je sabrani ovdje u domu Božije i u domu našem u crkvi našoj i ne samo u ovom gradu nego u svim pravoslavnim hramovima evo na današnji dan otvorit smo sveto evanđelje evo i ovdje u Budvi u Kotoru, Tiftu Baru, Nikšić, Podgorici Beogradu u Nišu, Zagrebu, Dubrovniku, Sarajevu, u Mariboru, u New Yorku, Tokiju, Čikagu, Milanu, da ne nabrajamo sve gradove kojih ima na ovoj planeti mnogo i u svima njima crkve Božije i u tim crkvama danas sveta liturgija i u svetoj liturgiji, sveto evadđelje, riječ Božija, blaga, vijest, riječ koja nudi nadu, koja nudi sivu koja nudi utjehu. Evo i mi ovdje u ovom našem gradu, u našem hramu, u našoj crkvi pravoslavnoj, jer svaki hram je povezan, umrežan, u jedno tijelo, sve molite povezane, Tako i ova naša služba nije odvojena ni od jedne službe u pravoslavnim crkvama širom svijeta. Pa ni odvojena ni od službe koju angeli služe na svetim nebesima sa sletiteljima, jer to je jedna služba, jedan Bog, jedno tijelo Bože, jedna crkva i za angele i za ljude. Pa da je tako, bratje i sestre... Mogli bismo da vidimo i ako bismo imali snimke, video ili audio iz hramova širom svijeta, da se tamo pročitalo isto jevanđelje koji mi ovdje pročitamo. I kao što je pitao je da naš sabrat koji je tek počeo da uči kako se hoda u crkvi, to jest kako se hoda kroz nebesa, Како се хода над небесним просторима, што је јесте православни живот, то је обука за живот на великим висинама, на висинама обожења, живот на наднебесним висинама. То је православна вера, браћо и сестре. Тако да пилећи или кокоши ниво овде никад није био Možda kao start na pozicije i ništa više. Pivat i kokoške za kokošince, krave i volovi za štale. A u crkvi Božjoj slovesna služba, slovesna bića i samo naviše i iznad angela. Tako i ovdje, braći i sestre, imamo... Prepostavimo snimak, video, zapis i audio u svim hramovima danas isto evanđelji. Pa pitao aj brat, kaže, ko oče određuje to što će se čitati na svetim službama? Zato što se tog dana čitalo malo više evanđelja, tri evanđelja, pa mu se to dolo, dolo žilo. A on pomislio da to nije nekog nasrećenja da konako od nekog svog raspoloženja, natovarija na njega toliko čtenija svetih, pa pita ona dvoprezno koliko određuje to. A ovaj mu kaže, pa to određuje crkva Božja, a to određuje duh sveti. Tako i ovo čitanje, braćni sestre, koje smo imali, koje smo počitali, koje smo se manje ili više pažnje slušali, odredio je duh sveti. I ne samo odredio šta će da se čita, nego je sam govorio kroz svete apostole. On im je ruke po, po, pokretao, on im je misao, štelovao, on im je srce namjestio da mogu da prime blagodat svetog duha, da zapišu ove svete riječi i da ih nama, evo, do dana današnjih predaju. I ukazuju kada da ih čitamo, jer danas se čita ovo evanđelje. Napravili bismo grešku, ako ga ne bismo pročihali. Ali vjerujemo, iako se ne bismo makar malo zadržali na njemu. Jer kad prođemo pored nekog izloga, gdje gledamo nešto što je nama drago, da li u pitanju neka odjeća ili obuća, ili u pitanju neki automobil koji bismo htjeli da imamo kao svoj, ili bilo što drugo što bi nam značilo u našim životima, kako onda, bratvi sestre, da se ne zadržimo, makar malo duže, na onome bez čega nam života nema i bez koga nam života nema, a to je riječ Božija. I velika je šteta, velika šteta koja se možda ne može nedoknaditi, pretrčati preko svetog evanđelja, makar se ono i slušalo se pažno, a da ne govorimo o potpune rasijanosti za vrijeme slušanja svetog evanđelja, a da ne kažemo tek o situaciji kad si ne dolazi u hram, kad se Bog potpuno ignoriše i njegova riječ i njegovo prisutstvo u svetoj liturgiji, u svetim darovima tijele i krvi njegove. Danasnje sveto Ivan Iđevi, braćo i sestra svima nama, hrišćanima, na današnji dan govori i obavještava nas o nečemu o čemu danas malo se govori, malo se zbori i zbog toga mnogo se pati. Po postojanju demonske sile Danas, braće i sestre, držimo, daje, vrlo važno, ne samo danas, uvijek je to bilo, ali ranije toga više bilo i u propovjedima, više se o tome znalo, više je narod bio bavioštvo, da se i bolje je snalazio kroz život. Danas, o postojanju demonske sile malo se govori, ona se vrlo neozbiljno doživljava, vrlo neozbiljno i površno shvatao a vrlo često potpuno ignoriše njeno postojanje. A držimo da nema gore pozicije, ili ako hoćete bolje pozicije za demonske sile od te. Kako kažu odsi da se džavoji, džavolja vojska najviše trude i najviše obraduju kad čovjek pomisli i povjeruje da oni uopšte ne postoje ili da uopšte ne razmišlja o njima, to je najgora moguća pozicija za cvjetno braćo i srstvo. Tako da, ovo Svetlo evanđelje i mnoga druga mjesta iz Svetog evanđelja, gdje Gospod jasno ukazuje na postojanje demonskih sila, na postojanje džavova, na postojanje bjesova, obavezuju nas... Da pratimo pažnju. Evo i ova dedađa obavezuje braće i sestre jer ljudi možda ih zaborave, a možda pričaju ovako i uvaku naovali. Bog je danas rekao, treba obratiti pažnju. I ne samo rekao nam, nego zapovjedio i demonima što je nama posebno važno. Vidite braće i sestre. Živjeti u crkvi pravoslovnoj i tražiti u njoj spasenje. То је немогуће без vjerovanja у постојање сатане и ангела његових. А црква у самом почетку, у самом корену нашег духовног православног живота поставља jedno врло конкретно питање које нам нико други не може поставити. А то је оно ако се сјећате, браћи и сесе, кад сте привазили цркви, ако сте били мали на то би требао кум да вас подсјећа, ако и он nije заборавио. Шта се тамо дешао? А ово пита црква или сам Бог кроз цркву пита новог сабрата. Сабрате, Марко, Јанко. Слушајаш ли ме? Подричајаш ли се сатане? i svih djela njegovih i svakog služenja njemu i sve gordosti njegove. I odgovara onaj ko sprema, <coughs> sa odričujem se. I to pitanje biva postavljeno tri puta. I три puta се čovjek odričuje od svetana. I vidite, braćice, u samom korijenu i у početku наших duhovnog života Господу ukazuje precizno, i traži jedno aktivno i voljno učestvovanje u saznanju da postoji, i ne samo da postoji, nego te pita i stavljate pred njega ili njega stavlja pred tobom vezano blagodaću, jer to je bijesno pseto. I nije vezan blagodaću, ovo će da ujeta. Pa ga gospod veže vam blagodatnim, Dovede ga tu ispod, ispred tebe i pita te odričuješ li ga se. I njega isesiluje njega isokog služenja i kad potvrno odgovoriš tri puta kaže ti gospod, kaže ti crkva slobodno, onako da te osmijeli, ali da te obaveze duni i pljuni na njega. Pljuni slobodno. Šutni ga. Možeš u crkvi i negdje drugo. A da je tako, braći i sestre, evo vidimo i u današnjem evanđelu. Velika sila demonska, legion, mnogo njih u dva čovjeka. Pogledajte kako privaze gospodu našem, spasitelju našem, zbog smo i došli danas ovdje i koga primamo u našoj crpi u svetom pričešću. Pogledajte, braći i sestre, kakvu silu mi primamo kad se pričešćujemo to на ре сам Господ i ва pri. Poверайте kako темаmoni bra сестрre регуju na priство Гподju. Приje svega ispoведаju ga v preczna много precizni nego š што ga mi danas исpoведlja to хоješ od нас Jeu se siне zar si došao, almo, prije da nas mučiš? I malo dalje, kaže i demoni ga moljaku govoreći, ako nas izgoniš, pogledajte, braće, sve se kako se demoni, to je legion demona. Kako se obraćaju? Ako nas izgoniš, dozvoli nam da idemo u krdo svinja. I reče im, gospod, Idite, dozvovi, dopusti. I oni izvišavši, otiduše u krdo svinja. I gled navali sve krdo svinja sa brigo u more i utopiše se u vodi. Ovo je, braći i sestre, jedna demonstracija sile gospodnje i nemoći demonske. Sa kakvim strahkom demon pilazi našem gospodu. I pita ga i iznosi mogu ovo što je gospod opustio, navodno ispunio želju demonsku, nemojmo da nas zavara, braći i sestri. Jer zbog ovog krda svinja, mnogi ljudi su imali ogromnu korist. Zbog ovog ubitka, mnogi ljudi su stekli do bite. A i mi treba da ga steknemo, braću i sestre, počeši od toga što ćemo dobiti za početak jednu vrlo važnu informaciju. Da u ovom svijetu pored Boga, svesilnog i sve mogućeg Boga postoje i demoni. I to mnoštvo demona govori se o velikom broju koji ispunjava prostor pod nebesa. I mi, ljudi slobodni, nalazimo se između te dvije strane. I od nas zavisi, braće i sestre, od naše slobodne volje kome ćemo se pokloniti, da li Bogu ili demona. Bez tog poklonjenja čovjek ne može da živi, on mora nekome da se pokloni. I zbog toga, braće i sestre, pitanje crkvenog života, pitanje liturgijskog života, to je pitanje poklonjenja. Ako poštojemo Gospoda, kako reče Sveti Apuslu Pavlu u ovoj poslanici koju pročita smo, ako vjerujemo da je Isus Gospod i u srcu ispovjedamo da ga Bog potiže iz mrtrih, spasimo A sigurno je da koji tako vjeruje da će biti prisutan tamo gdje je taj Bog. A gdje je Bog prisutan, braći sestre, ako ne na svetoj liturgiji? Nemojmo da imamo drugi odnos nas prema liturgiji. Ne Nemojmo da se prevarimo. Liturgija, braći i sestre, nama treba malo prostija varijanta. A ta varijanta je da je Bog prisutan na liturgiji. Tu je, došao je, možeš da mu priđeš, možeš da ga ukusit s liturgiji. Malo da se potrudiš, to što ćeš stajati sat i po dva, što ćeš malo posjeti, to je samo znak pravodarnosti i poštovanja. Jedan poklon i izraz pravodarnosti na onom pescijem daru, koji ne može niko da plati, bratni i sestri. To je čisti dar. Naš trud i naše žrtva, naše pošćanje, naše buđenje ujutro, naše dolaženje na liturgiju, naše stajanje ovdje, sat, dva, pet, deset, petnaest, dvajest, dana, mjesec dana, i ta varijanta je bio u opticarju, da se mjesec dana stoji na liturgiji, da bi se pričestio. Ali Gospod je rekao, nemojmo mjesec dana, ajmo samo sat po dva, neko odstoje, pa da im damo, na, na savjetu Svete Trojice odlučeno, da se odstoji sat, i po vremena, na liturgiji nekaj čak i manje i da se pričesti narod Bogom. Tako da ova naša žrtva je samo izraz poštovanja prema Bogu koji nam dade sebe besplatno i na dar. Zbog toga, bratli i sestri, naš odnos prema liturgiji je odnos prema Bogu i zdrav odnos, a naš nedovazak ili nepoštovanje liturgije i uopšte crkve pravoslavne, nije samo nepoštovanje Boga, nego ono automatski proizvodi i dovodi do poštovanja protivnika Božije. Tako da, ne posvjeđujući sve te hramove kad je vrijeme za posjetu, kad je vrijeme da se Gospodu složi, ti si onda u službi nekog drugog, a taj drugi je, braći i sestre, onaj koga svinje ne mogu da nose, koga svinje ne može da podnese. Da je tako, evo vidimo i danas, brađo i sese. Kako se narod, kako se čovečanstvo danas ponaša, kako se kreće. Jer vidite, onaj Bog od koga su se demoni onda prošili, on je od kada je nagazio zemlju, svo vrijeme prisuta na njoj. Svo vrijeme je prisutan na zemlji Bogu. Upravo ovaj, pred kim se pokoniše demoni i na čiju riječ izadjuči ješ čovjek. On je danas u crkvi pravoslavne, braće i sese. Jer crkva Hristova, crkva pravoslavna, apostolska, nije ništa drugo do prisutstva Boga na zemlji. I prisutstva svih njegovih sila, svih njegovih moći. Избог тог, čovjek не може а да се не одреди, или да се поклони Богу, или да јежи од њега и погледа на браće и сестре. Видите ми ви каква је немирна сцена, каква паника, каква бежање из идеје у идеју, из идолопоклонства у идолопоклонство iz jednog filosofskog bolesnog sistema u drugi još bolesniji, iz jedne mode u drugu, iz jednog hita u drugi, novi hit, iz jedne bolesti u drugu, iz jedne strasti u drugu, prava bježanja, pravi haos, pravi meteš, nigdje mira, a nude mir i nude programe za mir. To je, braći i sestre, jedno jeftino oplefiranje, jer posmatrajući iz perspektive crkve Božije i prosvećeni istinom Božijom, mi odlično možemo da vidimo ko ima oko da gleda i uši da čuje da je kretanje svijete, svijete koji se danas pravi važan, pravi silan, pravi moćan, pravi mudar, pravi pametan. Nije ništa drugo to kretanje jednog krda, ali ne svinja, jer svinje su to brzo završili, direktno u more, u davis. Jedno da kažemo bogagosloveno, svinjsko samubisno. Bolje mi je da ne živim, nego da živim sa džavom u sebi. Tako svinje to rešavaju. Tako i zmije, braćo i sestre, iz prepodobnog joj nikije veliko, kad je demon bluda, izašao iz njega, kad je dodirnuo zmiju, i to veliku i otrovnu zmiju, puno otrova zminsko, kad je dodirnuo i kad demon bluda, koji ga mučio, izašao i prešao na zmiju, zmije je iz trenutka umrlo. Pala je mrtva. Tako i bivke. Ne mogu da ponesu demonsku silu, demonsku energiju. A ko može da je nosi i njome da se ponosi do čovjeka? Tako da ponos ovoga svijeta, ova trskost i ova oholost koja prethodi padu, kako nas uči Duh Sveti. Gdje je oholost, tu je pad, vrlo blizu i svakom padu pre, prethodi okolosti. Tako, braći i sestri, pravoslavni hrišćani, nemojte se spunjujeti, ovo je sve jedno jeftino obografiranje i to je samo kretanje kada možemo reći beslovesno, jer slovesno podrazumijeva odnos sa slovesnim, sa slovom Božim. Tako da i čovjek postoje beslovesan, ali demonom pokretan. Ovo što se dešava danas u svijetu, to je kretanje bjesu mučnika, to je legion, legion je legion i demona koji slušli u sve pore ljudskog društva. I jedina moguća, tako što odakle možemo to da se gledamo, braći i sestri, jeste crkva Božija baciš li pogled na svijet, samo milimetar porednje nje, iznad nje, ako iznad nje ima, a ima pokušaja, ali su uvijek ne uspješta, da napraviš neku analizu svijeta, ili danas se pojavila neka profesija, kaže crkveni analitičari. To je broći sestve bezodno, to je uvodilo. Gledati van crkve čovjek će obavezno da sagleda pogrešno, I pomislit će da u tom svijetu stvarno postoje neki dobri procesi, nešto što se treba uključiti, nešto što treba podržati. Ne, braći i sestri, to je vletni, to je maska, to je zamka. Živimo u crpi Hristovoj, kvanjajmo se jedinom istinitom Bogu, pričešljujemo se jedinim istinitim životom i živimo istinitom, ne Ako smo se pričestili istinom, da i živimo istinom. Da ako smo duhom zaprečačeni, duhom i da živimo, da se odričemo grijeha, da se odričemo strasti. Jer i u nama, braći i sestre, postoje legioni demona. Kada? Ako primaš pomisli razne. Demonska pomisla to je demon. A ti primiš jednu, drugu, treću, desetu, hiljaditu. Eto, legiona u tebi. Что из глупцов среди братьев и сестёр, ако не религион, е в той вне религион княемних поблиц? Злопомщение е религио в дому. Пробај, да то злопомщение ставиш на неку твою, да кажемо, машину или на твою животињу, ако данас мало ко држи животињу, на твога Бога. Он се одма да падне мртв под само мало злопомщение. Зашто је премо брати и сестре гњево обаци сребролюбље себољубим до завјешне купи би она ће одмаде у вех а ти се наливаш њоме сваки дан ослањајући се на себе а не на бога да не говоримо о богоду да не говоримо о сујети а посебно о гордости је гордост и брати и сестре престо сад а онај ко је on u svom srcu napravi presto i zacari ne demone kao služitelje satanine, nego samom satanu postavi sebi za cara na prestovi svog srca, gdje treba smireni Bog da sjede. Tako im je bratvi i sestri. Gledajmo na svijet kao na bjesu mučnika. Gledajmo na svjetska dešavanja, na, svjet, na ovaj metež svjetskih. Kao nameteš demonski, jer se demon boji crkve Hristove, braće i seste. To što ti ne vidiš da je u crkvi Bog, to ne znači da demon ne vidi. To što se ti Boga ne bojiš, što mrtad hladan prolaziš pored raznih velikih i pored svete nedjelje, pored svete liturgije, to ne znači da se demon ne plaši svete službe i svete crkve. Boji se i u velikoj je panici. I zbog toga ovakav metež, i zbog toga će još više meteža da bude, braći i sestri. Ali znajmo da to nije ništa drugo nego posledica velikog straha od Boga i što je vrlo važno i nama na utjeku, da je to Gospod dopustio. Jer vidimo, braći i sestri, da demon ne može da uđe. Ako gospod ne dopusti, tako i mi, ne brinimo se, nije to naš posao, nije to naša briga, mi se brinimo da džavo ne uđe u nas, da ne uđe u našu porodicu, da ne uđe u naš um, u naše srce. A ako neđe dvugo uđe, to je gospod dopustio i nemoj da si drzak i nemoj tamo mnogo da, da zabadaš nosi. Gospod je dopustio, neka je blagosloveno, ime Gospodne. Zna Gospod zašto je dopustio. Tako i mi pustimo svijet i molimo se za svijet, ali pustimo ga ovako kako je krenulo. Nadajmo se boljom, a mi budimo u crkvi, budimo istrajni, budimo revnosni, posjećujemo hran Boži, posjećujemo sve ta učestujem u svetim tajnama, jer to je jedina zaštita, braći sestre, od sile džavode. Jedini je Bog, jači od i samo onaj čovjek koji je u tijesnoj vezi sa Bogom može da odlovi. Sve ono van je žrtva. Tako, braći i sestre, neka nam ova nedelja i bude jedna velika pouka, da se veliki rad vodi i da nije vrijeme za sportska nadmetanja, da nije vrijeme za razne sportske spektakle. Ako nas neko pita, a što fali sportu, ti mu ništa ne fali sportu kao sportu, ali brate, onaj ko futbal igra, u vrijeme najžešćih borbi njega sabraća Dvorci smatraju za nekove koje je popustio nervom. Izašao je brat iz rova i počeo da žonglira. Popustio je. Izašao je na mitrelješku vatu i sam potrčao u tabor neprijatelja. Veseleći se nebragoslove kroz razne vidove zabava. Kakva zabava kad ovoliko Demona u podnebesu samo čeka koga da zgrabi i koga da zakolje i odnese u svoj tablo, u crni, nepozirni, mučni pakal. To je, braće i sestre, odgovor na one koji pozivaju na zabavu i na veselje. Neka se ne veselimo, braće i sestre, bez razloga, nego u strahu i trepetu da gradimo svoje speselje. Stražeći u crkvi Božjoj, stražeći nad umom, stražeći nad voljom, stražeći nad srcem svoj u kome treba da je zacaraj Bog, istina Božja i sila Božja. I u takvom crcu neće biti mjesto za džavova, ni za njegove sluge, takvo srce, neće služiti demoni, nego će jedva da čeka da dođe praznik jedva da dočeka da dođe nedjelja, jedva da dočeka da čuje blagosloveno carstvo na svetoj liturgiji i da bude dužno kad treba da se vrati, da izađe iz crkve. Ali da će Bog takvom srcu osećanje neprestanog prebivanja u blagodati ili neprestanog doživljavanja Boga, to je stanje moguće, da čovjek stalno oseća Bogu srcu. Jer Bog je u srcu više nego u hramu. Tako i Bog nekada svima nama, braći i sestri, kao dobru posledicu ovog našeg malog truda, ove naše hrvo mali žrtve, našeg dovažanja, našeg pošćanja, našeg pričašćiva, da nam da to osjećanje, osjećanje prisustva Božijeg i to prisustva u samim dubinama našeg bitja, u našem srcu, Ako je Bog u srcu, onda je i u volji, onda je i u želji, onda je i u osjećanjima i u mislinjima. Bog je učitao našem delanju. Neka Bog svima nama, ne samo nama, nego svima onima koji imaju srce, da im da Bog da priđu njemu, da se sjedine sa njim i da se raduju živeći u Islije Božioj, živeći u crkvi Božioj živeći u Carstvu Nebeskom, koje crkva jeste i ka kome crkva vodi. Amin, Božo, Hrvo. Ja.